Salme 144 av David «Velsignet være Jehova, min klippe, som lærer opp mine hender til kamp, mine fingrer til krig, min kjærlige godhet og min borg, min sikre høyde og min redningsman, mitt skjold og den jeg tar min tilflukt til, den som legger folkeslag under mig. Jehova, var et menneske at du skulle legge merke til ham.» Et dødelig menneskes sønn, at du skulle akte på ham? Mennesket ligner et pust. Hans dager er som en skygge som farer forbi. Jehova, bøy dine himmeler ned, så du kan stige ned. Rør ved fjellene, så de kan ryke. La det lyne med lyn, så du kan spre dem. Send ut dine piler, så du kan forårsake forvirring blant dem. Rekk ut dine hender fra det høye. Frigjør mig, og utfri meg av de mange vann, av de fremmedes hånd, de hvis munnen har talt det som er usant, og hvis høyre hånd er en falskhetshøyre hånd. Gud, en ny sang vil jeg synge for deg. På et tistrenget instrument vil jeg spille for deg. Du som gir konger frelse, du som frir, din tjener David fra sverdet som volder skade. Frigjør meg, og utfri mig av de fremmedes hånd, Devis hvis munn har talt det som er usant, og hvis høyre hånd er en falskhetshøyre hånd. De som sier, Våre sønner er som små planter som har vokst seg store i sin ungdom. Våre døttere som hjørner hogd ut i palaststil. Våre lagre er fulle, forsyner oss med varer av det ene slaget etter det andre. Våre jorder øker i tusentall, ti tusen ganger på våre gater. Vårt kveg er tungt lastet, uten noen brist og uten noen abort og uten skrik på våre torg. Lykkelig er det folk som har det slik. Lykkelig er det folk hvis Gud er Jehova.»